О щось подібне думала і я. Тільки чи всі зрозуміють вас, романтику вашу? Недовірливий ще наш селянин. Ох, який недовірливий!» Не все Мирослава зразу приходить. «Буде правда, прийде й віра. Хто б іще кілька років тому з селян повірив, що їхні діти прямо в полотняному одязі, в личаках чи Босоніш підуть у високу науку? Аби моя воля... Я щирого золота поставив би пам'ятник тим людям, тобто більшовикам, що здогадалися за розкладкою комітетів незаможних селян посилати вчитися малописьменну молодь у робітфаки, а потім і в інститути. Там як цілину орали. Важко давалася нам наука, але мужицькою впертістю, безсонням долали її і виходили в люди. Такого ні в яких Кембриджах і Оксфордах не було. Ти ж не можеш уявити, що поріг Оксфордського університету переступив парубійко в батьківській кереї і по столах. Мирослава глипнула кудись удалину, засміялась. Теж гарно. А маєте ж ви самі радість від своєї щоденної праці? Чи тягнете її, бо звик тягнути? Питаєш, чи не чорний явів, що тягне своє ярмо? Ця мірка не для мене Бо маю в руках жагу праці Здається, розумію і радість поля І радість хліба Не хуторянську, де навіть безсмертне зерно Охороняється півпудовими колодками і собаками А ту, від якої ясніють людські очі І ширшують надії Ти, звісно, чула старовинну легенду Про Євшан Зілля Про безмірну любов до своєї землі то я маю в собі цей євшан зілля. Оцю любов, від якої на плечах крила сорочку рвуть. А ти про під'ярмного вола подумала. І щиро похлоп'ячому засміявся. Засміялася і Мирослава. Говоріть, говоріть, Даниле. Що ж тобі ще? І крім дуже великого, маю менше. Тільки свої радощі. Це коли... Тиховійно сіється зерно і пробивається проріст, коли маленькими корабликами пливе полями молодий горох, коли бренить цвітом і музикою гречка, коли дівочою рукою кличе когось до себе волоття проса, і коли стоїть тихий дзвін достиглої ниви. Щоденно щось у широкополі мене хвилює, радує, бо зрісся, зріднився з ним. Я нещодавно почув улюблені слова нашого великого вченого про вчених. «Ми повинні стояти на глобусі». От і селянство наше так повинно стояти на глобусі, обсіваючи світ зерном життя. Отож, певне догадується, що я маю чим жити. І романтика теж має чим жити. Хоча і її, і селянство не милує демагогія та невірство грамових діячів. І нахмурився, згадавши щось своє, замовк. Нахмурилася гостя, приклала руку до чола і тихо не знати, кого запитала. Чого часом дріб'язковість, погроза чи підшепіт прибивають великі? Ми ж землі, хлібові, всю працю, всю душу віддаємо. А ще й маємо оберігати душу від тих, які не люблять ні землі, ні хліборова, лише з підозрою приїжджають і з підозрою виїжджають. Вчені кажуть, серце людини має два пересердя і два шлуночки. Але й досі не перевелись такі екземпляри, що мають по чотири шлуночки, то й з'їдають ними, що можуть і кого можуть. Ви не боїтесь, що нашу високу романтику може вдушити занадто активний бюрократ? Для цього він і господарчими розрахунками козирне, і відповідними цитатами блисне, і правдоподібністю прикриється. Данило невесело здивувався, невесело посміхнувся. Філософи міс з золотими косами. Мирослава не розгубилась. Якщо ви мене так велеречиво охрестили, то дайте відповідь на одне приземлене питання.